не відштовхувати. «Що?» – дивувався він, коли йому казали про поганого працівника. «Усунути? Звільнити? А що буде без нього? Стануться абсурди, бедлами і кавардаки. Маловчений і недовчений? А хто з нас довчений? Думаєте, я хто?» «Звідки і як? Пустили мене на світ мама, і посвітовили вони царством їм небесне і без всяких наук. Мені двадцять там щось. А колгоспники прокричали мене головою колгоспу. «Я до мами, що мені робити?» А вони кажуть, «Ото люди довірили, старайся». Та ще ж, товариш Сталін, жінка в колгоспі – велика сила. Через три роки викликають у район і кажуть, є така думка, щоб призначити вас районним прокурором. Як, без освіти, без нічого? Я ж про юриспруденцію, однаково, що про відьомство або домовика – «Бігун до мами, отак, мамо, я так, що робити?» «А вони головою тебе ставили, хіба ти вміла? І тепер не вмієш, а ставлять? Ото придивляйся та шануйся, то й прокурором будеш». «Хіба хто вчив першого прокурора?» Треба віддати належне ставатці. Час не марнувався, висока відповідальність і обов'язок змусив здобути вищу юридичну освіту. І хто б тепер дорікав за оту відвертість про минуле? Савочка був відвертий і довірливий. Чи робить відвертість людей добрішими або справедливішими, цього твердохліб не міг би сказати? Твердохліб розумів, що він не Гамлет, а Савочка не полоній, надто що ставочці було однаково полоній, Петроній чи Плутоній. Коли б йому сказали про Шекспіра, він баласкавенько замахав руками золотко. Шекспір пепскір, а хто боротиметься зі злочинністю? Вердохліб не належав до савочених зброєностів, але в перші роки своєї роботи у відділі, і йому доводилось іноді супроводжувати начальство в його походеньках з нечителюком або ще кимсь із слідчих. Ходили до кавказького підвальчика на Хрещатку. Тепер цього ресторанчика давно немає. Савочка пив мало, повторюючи свої улюблене, для малого тіла – малий алкоголь. Ось під таким керівництвом працював Твердохліб. Начальників ми не вибираємо, вони вибирають нас. Чому Савочка зупинив свій примружений погляд на молодому слідчому і забрав його з районної прокуратури до себе, Твердохліб так ніколи й не міг збагнути. Попервах почуття вдячності затуманювало йому очі. Коли ж придивився до Савочки... То вже став тоді зятем Ольжича Прецлавського. Виступати проти свого колишнього благодійника непорядно. Він вирішив чинити опір мовчки, вважав, що зберігає незалежність, не піддається саводці, ні в чому. Тепер усе одкрилось йому. Він здригнувся від жаху і відрази ми ненавидимо найдужче тих, кого найбільше знаємо. Хіба що класова ненависть зрівняється з ворожнечею що панує між людьми близькими по роботі або між родичами. На роботі це зветься суперечкою, в родині – просто грізнею. Може, саме тому найбільше злочинів припадає на родинні свята, б'ються, ріжуться, стріляються на весіллях, на іменинах, хрестинах, навіть на похоронах. Сумна статистика людської несумісності. А як йому далі виказувати терпеливу сумісність із Савочкою після того, як той штовхнув його на неправедне діло? Знав, на що посилає, але послала сам обтріпує пір'ячко, мерщрій, сховавшись до лікарні. Твердо хліб знав тепер точно він ненавидить Савочку. Нарешті відкрилось йому і вже назавжди, він ненавидів його фантастичне марнослав'я, сховане за усмішечкою і байдужою ласкавістю, ненавидів невловиму зовнішність, кепку торбу, пом'ятість постаті якої Савочка щасиво підкреслював свою войовничу скромність. Скаже про свою ненависть усьому світові, а найперше самому Савочці. Додому йти не хотілося, бо й куди йти? Не його дім, чужий він там, самотній, сирота. Сирідство своє твердохліб відчував часто і тяжко, хоча, власне, був не таким уже й сиротою. Мав двох сестер, старша Клава в Радгоспіде з-під Харковом, молодша Нацька в Куйбишеві на заводі. Але усіх свої клопоти, не було часу з'їхатись докупи, побачитись. Вистувалися мляво, що писати? Сестрам про трудові успіхи, а йому про боротьбу з правопорушниками. Самотність штовхала твердо хліба до книжок, над те, що жив тепер, мов би, в бібліотеці серед книжкових звалищ Ольжича Прецлавського. Книжки були ніби сон, його життя двоїлось на роботу, короткий спочинок із сірими снами, з життям щоденного і з снами нечуваними, де зустрічався з незвичними людьми, дивними словами, справами, які не надаються до розв'язання, мав пригоди, яких ніколи не могло бути насправді. Простежував родоводи, що вели в глибини століть, У правіки, до пращурів і прадумок. Ми проводимо в снах половину життя, На роботі обов'язок, нудьга весна, А сни — визволення, радість, захвати, надії, надії. Твердохліб задвімав, сидячи за столом. Снилася йому незнайома литинська ріка, з водою такою густо-зеленою, що видавалась вона мертвою навіки. Він здригнувся від тої страшної води. Насправді ж виявилося від стуку дверей. У відділі часто затримався хто-небудь до пізньої пори. Одних наглила робота, інші вдавали за попадливість. Савочка з нечителюком грали в шахи, а косокоса готувала їм чай. Цього разу компаньйоном твердохлібовим виявився фантюрист, так званий молодого слідчого, який захоплювався фантастикою, дихав по системі йогів, стояв щодня на голові, на роботу і з роботи бігав через увесь Київ, дивував твердохліба та й хто його знав, дивовижною ерудицією. Знав усе на світі, міг прокоментувати закони царя Шоки, руську правду, литовський статут – Мусульманское право меджели.